Mwani yangu nukwamba wa salama salimini Mpenzi msilu zaajini wakati wa kufata Tarifa barikatika liwa kwa salamba tunazana Mukta saru wake Kiwanda brarudi Kilipandisha beya Bitha vinyuwa Badhi ya vinyuwa jiki na tengeneza Kwa pesa zi ya miambili Na miasita sarafu za burundi Na baadhi ya wateja Wakiwanda icho wanakimea upandisha Jihua bei na kuitaka serikali kuingilia kati Na haya kijiri ni kwamba Kiwanda cha kutengeneza saruji buse kwa natopi ya bei ya saruji sawa na pesa alf kwa kila aina ya simenti na tengenezo na kiwanda hicho. Na miezi mitati mepita kijiji chatenga kikiwana nyaya za umeme bila hata hivyo raya waki kwa na haki ya kupata umeme wa, rigide wa shirika rigidezu kwa shirika hilo, wana hidi kutatua suala hilo. Na huko nchini nchini Ethiopia kwamba wapiganaji wa Tigray wameahidi usitishaji wa mapigano. Kwa haya na mengineyo karibuni Jinalangu, langu Misago mitamboe ngonzwa Francois Akimana. Habari Kamili, tukiaanza katika ukurasa wa kijami ni kwamba badhi ya raia wa kazi wa kidichi tenga katika mtawa rubirizi ni tarafane mutimbuzi mkwane bujumbura wanayiliomba shirika la ugavya majina umeme regidezu kwa, kwa pa idhini ya kununua mitaza umeme Raya hao, aneleza kwamba miezi mitatumepita nyaza umemezi kiwaziliwe kwa bila hata hivyo kwa narohsa ya kupata umeme kwenye utawala wa Shina wanabaini kuwa sio tu kipindi kilicho pita ni cha muda mrefu lakini pia kwamba pembe kadhaa za kijiji hicho ambazo hazijakuwa kuna pembe za kijiji hicho ambazo bado kuhudumiwa hawa ni badala ya wa kidchatenga tu asikilize Bashinga imekuwa tayari na tunafikia kama umeme miezi kadhaa iko lakini tatizo atujue ni nini Hatujue rejidezo inatutakia nini wala inatuandalia nini Sabu tumeona mataa tukashukuru mungu Tulipoona masinga inapita na mapoto tukasema asante Nasisi tengayetu inataka kuwa sivilize kama ingine mafasi Lakini badu mpaka hivi hatujue kinini kinaendelea Lakini masinga iko tayari Tumesikia kama na umeme huko ndani lakini bado hatujaiona wakuu mtonee huruma tukose maji tukose na mataa mnataka tukufe tutaishi jima hapa ni hatari kweli tunataka kama umeme umeshafika watupatie hizo kontere tuone na sisi umeme juu na sisi tunatamani kuona umeme tunatamani kuona penepa naona na watoto wasomee penepa naona kuona mtoto iko nasomea kubujii na bifurahishi na bi na mwanga mzuri mtoto kusomea kubuji macho yanakufa haoni vizuri na mkae haoni tunahitaji mkupo wa rezidi zo akimbie sana atazame waraia watenga au akimbilie awaone nao hivyo vifaa vyote tuzipate sisi kitu tunaomba kwa umeme raisii wetu Atupatie kweri kura, hivi tunaona mapoto na nzinga ziku hapo hapo, alakini atuoni mataa. Nyumbani zetu hakuna mataa. Tunatasa tuombe, venye baritia hapa, tusibione tu bafanye, na si tutafte era, tuuze makonteri ayo mataa. Batupatia na niurusa, tutia mataa zetu ndoa bitu bitakuwa vizuri sana, bitakuwa muna tajidia sana. Haho ni ibadhi ya raya wakididicha. Tenga na kwenye mamlaka ya ugavi na umeme wa, kwenye mamlaka ya ugavi wa maji na umeme rejelezo wanahakikishia wakazi watenga kwamba hivi watapata haki ya kununua mita hizo Al Jean Albert Manigomba manager mkuu rejelezo anabainisha kuwa hatua hiyo ilipangwa mwanzoni mwa Novemba mwaka huu baada ya mapumziko kidogo tunaendelea Leo isanganiru Nikiboko yao. Ikiwa ni sasa 7 na dakika 26 tuende na tarifa hii katika ukura sawa biyashara kiwanda brarudi kiliweka wazi jumapili hii bei mpya ya baitha vinyuaji kinatingeneza katika tangazo lotole wa jumapili hii oktober 16 kuhusiana bei mpya hizo bei ilipanda kwa pesa zilizo kati ya miambili na maa kulingana na kinywaji. Chupa kubwa la primus la santilita sabina mbili litawuzwa pesa alfumwajima ya saba. Ama chupa dogo la santilita amsini litawuzwa pesa alfumwajima mbili. Amstel kubwa ya santilita stina tano litawuzwa pesa alfumwajima ya tano. Huku chupa dogo likiuzwa pesa alfumwajima ya moja. Kinyoaji aene ya bo hadi alfumwajima ya Ama chupa royal itauzuwa pesa alf mbili miasita. Kinyuaji aina nyongera kidipanda kwenye beya alf moja miambili. Viva Malte, viva Tangawezi, pamoja na juisi ya pom zitauzuwa pesa alf moja. Katika tangazo hilo daima kiwanda brarudi kinadai kupandisha beya kufuatia ongezeko la beya bidha maitajio ya kutengeneza vinyuaji hivyo pamoja na kupanda beya kwa umeme na baadhi ya raia watumiaji wa bidhaa kiwanda Brarudi pamoja na baadhi ya mmiliki wa vilabu vya vijijini Bujumbura wanapinga hatua ya kurekebisha bei ya bidhaa zake kupanda kuanzia Jumatatu hii waliyozungumza kwenye vipaza sauti vya kito hiki Jumatatu hii Wanaeleza kwa ni kwa mara ya kwanza beza bidha hizo kusahishwa kwa kuju sawa na kiwango hicho na komba serikali kuingilia kati kwa maslahi ya raia wote. Ama kwenye chama cha wanunuzi abuko koki na chukizwa na hatua ya kongeza ya bidha za brarudi, Mwenye wa chama hicho anaona kuwa uamuzi huo wa kampuni hiyo unachukulia upande moja kwa sababu ya ukiritimba bila kushauriana na wadao ote kwa mujibu wake Pierre Nduwayo serikali lazima isitishe hatuwa hiyo ilo chukuliwa bila sababu za msingi. Tumsikilize anatafsuna muzetu Omer Nduwayo. Bradi ni shiraha mweli sanjwe yiharije. Bradi ni kiwanda chenye ukiritimba wa vinywaji huko Burundi. Hilio sasa kujipatia mamlaka ya kupandisha bei kwa matakwa yake bila kuhusisha mamlaka husika. Hakuna hata miezi miwili inayokwisha serikali ikikatalia kiwanda hicho kupandisha bei za bidhaa zao ila tangazo lilotolewa na msemaji wake linaashiria bei kupandisha Kwa hadi kwenye kiwango cha asilimia 25 kwenye baadhi ya vinyuagi jambo tunalopokea vibaya katika asasi ya wanunuzi abuko diyo mana tunaitaka serikali kusimamisha hatuwa hiyo kisha kuandaliwe mazungumzo ili kubaini ikiwa visingizio jamaligafi kupanda bei ni sahihi na kiwango cha sasa mana hayieleweki labda kwenye bidhaa kama hizo ruhu ya kupandisha bei Haiwezi kutolewa kwa viwanda ili kufanya vipenda vjo Bali viwanda hijo Vingetu mafomu inayoonyesha matakwa ya kiwanda Kwa kutanguliza kwanza sababu zinazufanyua tatimini Ili hatua kuchukuliwa na mamula kahusika Hasa kuzara ya biashara Pamoja na mamula kanyinginezo Tunaomba hatua hiyo isipitishwe Bali kiwanda brarudi Chueke wazi bei iliopandishwa kwenye malirati sasa utengenezaji ili kutathmini ikiwa kuwango walichopandisha kwenye bidhaa zao kinafidiana vizuri na bei za malikafi hizo kandirubuza ruhumuri kabosi na wakati wa mbaraza ya mawaziri ya agosti 3 na Oktoba 7 mwaka huu swala la kupanda bei kwa bei kwa bidha zikiwemo za brarudi lilichambuliwa mabaraza hayo ya lizingatia kuwa ungezeko hilo linapaswa kutanguliwa na uwezo wa makampuni hayo Ikiwemo brarudi kukithi sokola taifa Baraza la mawaziri la Oktoba 7 mwaka huu lilimtaka waziri wa biashara Kupanga bei ili wana nchi mdogo asyathiriwe. Tumsikilize prosper na uguamie. Nikatibu mkuu akiwapia msemajo wa sirkali. Ana tafsi na uzetu Rumi Walde niwabibuze. Amashiramwe Brarudina Vusiko. Nayo nhaengesha nyagusa wa kushikilangani uje. Mashirika Brarudina Vusiko. Huomba mara kwa mara wizara biyashara. Kuyapandishia bei tangu mwaka kumilishi na moja. kupanda bei kwa maari hafi wanazo zetumia. Haitha wananuwea kupata uwezo wa kukuza uzalishaji kwa madhumuni ya kuteoshireza wanao hitaji bithaa za mashirika hayo kuhusia na vinyuaji vya abrarudi shirika hilo inaomba kupandishua bei, kati ya na ya miasita kufachupa kuningana aina kinyuaji simendi inayotengenezwa na busiku beii ya mfuko ingehongezwa elufu tatu baada ya baraza la mawaziri kutathomini waraka huo liritangaza ya kuatayo uhusia no kati ya bithaa hizo ni kiwango kidogo cha uzarishaji ukilinganisha na walio katika mahitaji yapi ukitazama uwezo wa viwanda hivyo hakuna uhakika kuwa hata bidhaa hizo zikipandishwa bei zitapatikana ama kuhusu binyaji vya Brarudi na Saruji ya Busiko kungefanywa tathmini ya mali hasi wanazotumia ili kuzingatiwa kwa ajili ya kuweka bei zizo na maana mashirika Brarudi na Busiko inasharti yaoneshe kwanza namna navyo kwenda kujipanga Kukunza uzgarishaji na kuonekana soko kabra ya kupandishuwa bei Biheze wibwane kipisuko imbeleo kudugi rizwa imichiro Na hau ya kiarifiwa na kiwanda buseko kina tengeneza saruji kimepandisha bei ya saruji mfuko wa kilograha msini imetoka kwenye bei ya alfushirina nemiatano Hadi alfushirina nane miatano kwenye saruji yenye ubora wa salasina mbili nukta tanu resistance Ila ile yenye ubora wa 42.5 resistance imepanda kutuwa kwenye beya 30 alfu hadi 30 na ne Hapo tanga, katika tangazo lotelewa jumatatu hii behizo behio itanza kutekelezo toka jumatatu hii Kampuni hiyo inajenga hoja kuwa behio imepandishwa kufuatia ongezeko la beya mali ghafi Habari za kimataifa na tukimiliki angazaki za kimataifa ni kwamba mamlaka katika jimbo linalodhibitiwa na wasi wa, wa Tigray Ethiopia zimesema siku ya Jumapili kwamba iko tayari kuheshimu sitishaji mapigano baada ya umoja wa Afrika AU kutoa wito akusitishwa mara moja kwa mapigano ili kuanza mazungumzo ya amani na nchini Ukraine Ukraine imesema leo kwamba Urusi imeshambulia mji wa Kiev kwa ndege zisizo na rubani aina ya kamikaze Katika kile ambacho ofisiali raisisi wa Ukraine imekitaja kuwa ni kitendo cha kukatata ma kwa Urusi kwa mujibu wa andishi wa habari wa shirika la habari AFP ndeke sio na rubani hizi zilionekana zikishuka chini kwenye wilaya kati ya mji mkuu wa huko maafisa wa polisi wakijaribu kuuzilenga kwa kutumia silaha na moshi mkubwa ukionekana kutoka eneo milipuko katika mji uo watu wa nane wa wawa baada ya urusi kushambulia soko ukraine na hadi hapa mpenzi msikilizaji ikiwa ni saa saba nakika 30 na nelaziada sina ispoko watu ni kutama cha tarifa hii nwa shukuru nyote ambao mwetegesi wataku mwazwa di mwisho ni mshukuru pia pwafu ni mitambo franswa akima na langujina moize misago na kutakea ni mchana muema kwa haireni